Кілька сюжетів мильних, прагнення забуття, вранішній сон, будильник, кава, трамвай, життя 3 листопада 2014-го Сторінка 25 Відвідуйте в лікарні хворих Про це і Біблія говорить, чи старші ви, чи молоді, відвідуйте в лікарні хворих не залишайте у біді. Вони не прагнуть ні кефіру, ні фруктів, соку чи квіток. Несіть їм крихітну офіру, живої участі ковток. Своїм усміхненим візитом ви додасте їм стільки сил, що зможуть ліки замінити, на ноги швидко підвести. Даруйте, доки не запізно, знайомим хворим власний час. На жаль, ніхто з нас не залізний, Колись підтримають і вас 30 вересня 2014-го. Сторінка 26: Про місто юності моєї, Проспекти, парки та алеї, бульвари, сквери й мости. То місто юності моєї, йому повік не відцвісти, приходять в сони з днів минулих. Мов, знову все, тепер і тут, і гуртожиток, наче вулик, і наш гірничий інститут. Тримаю в серці контрамарку, як ностальгічний сувенір. До Севастопольського парку на дискотеку в літній двір. У дорогі приємні миті стежинка пам'яті веде, Такого, як тоді в орбіті, нема морозива ніде». Вагончик першого трамваю за три копійки довезе, Тривог і сумнівів немає. І ще попереду усе, Обновки модні на озерці, Із лекцій втеча до сачка. Ношу ці спогади у серці, Що й досі зустрічі чека. Сторінка двадцять сім: Переживу печалі й біди, Хоч на душі від них тавро. І на побачення приїду у місто мрій моїх Дніпро. Роки мов коні норовисті, не зупинити їх ніяк, а саме тут, у цьому місті, лишилась молодість моя. Не зможу я її забрати, як нездійсненних давніх мрій. Дніпро, мій любий друже, брате, візьми собі і не старій. Серпень 2014 Сторінка 28. Учителька совісті. З густого виру спогадів буремних, Сюжет один за іншим в озера. Несе бабуся рястого беремок, Березового соку піввідра. То як вона чеклує біля печі, Аби не ворожити нам обід, То сяде і розказує малечі, Від чого у житті втікати слід. На прикладах життя чужих чи власних, Що гідне, що низьке, онук навча, Аби не стало скривдженим, нещасним, Не впало, не спіткнулося дівча. То на городі сапкою махає, Веде на пастівень співучих кіс, А то в сльозах зажурено зітхає. Вже син її, мій тато, міжберіз. Ой, без Івана й вулиця погана! Поплаче і вертається до справ, І так щодня, до пізна від відрана, Аж поки Бог до себе не забрав. А я іще й тепер доволі часто Її науки згадую слова, Що не давали схибити і впасти, У совісті моїй вона жива. Сторінка двадцять дев'ять Тих настанов ніколи не порушу, Ні в радісні години, ні в журбі. Бо що тобі в дитинстві вклали в душу? До подиху останнього, в тобі. 23 вересня 2014 року. Перше кохання. Всі радять любити себе, не знати журби і печалі. Та хлопчик з 10-го бе чомусь мені сниться ночами. Як би ж це минало удень, день, коли я сиджу на уроці? Мене ж не лишають ніде про хлопчика мрії. То що це?»